Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку цього каналу. Дякую за кожну підписку та вподобайку, за кожне поширення і коментар. Української має бути більше. Класика саспенсу на нашому Калідорі. Стівен Кін. П'ятий крок. Гарольд Джеммісон, колишній головний інженер Нью-Йоркського департаменту санітарії, насолоджувався своєю пенсією. Нью-Йоркський департамент санітарії, департамент уряду штату Нью-Йорк, відповідальний за збір та вивезення сміття, прибирання вулиць та вивезення снігу. Спілкуючись з доволі таки невеликим колом друзів, він знав його дехто не розуміє, а тому вважав себе щасливчиком. У нього був цілий акр саду у Квінці, який він ділив з кількома однодумцями-садівниками, і він відкрив для себе Нетфлікс. Та зрештою отримав змогу зануритися у книги, які завжди хотів прочитати. Він усе, що сумував за своєю дружиною, котра померла від раку грудей п'ять років тому. Але якщо не брати до уваги цього постійно ниючого болю, його життя було доволі повним. Щоранку, перед тим, як встати із ліжка, він нагадував собі, що повинен насолодитися днем, який прийшов. У 68 йому подобалося думати, що попереду у нього ще чимало доріг, але не можна було заперечувати того факту, що простір для маневру почав звужуватися. Найкращою частиною його днів, якщо, звісно, не було дощу, снігу або ж надто низької температури, була прогулянка після сніданку через дев'ять кварталів до Центрального парку. Центральний парк у Нью-Йорку – один із найбільших у США та найвідоміших у світі. Хоча він носив із собою мобільний телефон і постійно користувався планшетом, насправді він став навіть від нього залежним, все ж таки він віддавав перевагу друкованій версії «Таймс». У парку він сідав на свою улюблену лаву і вовтузився з газетою цілу годину, читаючи розділи від останніх сторінок до перших і переконуючи себе, що поступово переходить від піднесенного до смішного Одного ранку, в середині травня, коли погода була прохолодною, але вже цілком прийнятною для сидіння на лавці і читання Він із досадою звів очі від газети і побачив людину, яка сиділа на іншому кінці лавки, хоча поблизу було багато порожніх місць Людина, котра вторгнулася в особистий простір Джемісона, на вигляд мала 45 років. Не красень, не потвора, просто абсолютно пересічна особистість. Те ж саме можна було сказати і про його одяг. Кросівки нью-беланс, джинси, бейсболка Янкіс, толстовка Янкіс з відкинутим капюшоном. Джемісом, із неприязню на нього покосився і приготувався пересісти на іншу лаву. «Зачекайте», – сказав чоловік. «Я присів сюди, бо хочу попросити вас про послугу. Вона не така вже й велика, і я готовий вам заплатити». Він запхав руку у кишеньку кенгуру своєї толстовки і витягнув двадцятидоларову купюру. Я не роблю послух незнайомим людям, сказав Джеймісон і підвівся. Але в тому то й справа, що ми з вами не знайомі. Вислухайте мене, якщо ви скажете ні, я зрозумію. Але, будь ласка, вислухайте мене. Ви могли б. <кх> він прочистив горло, і Джеймісон зрозумів, що хлопець нервує. Можливо, навіть більше, можливо, він наляканий. Ви могли б врятувати мені життя. Джеймісон замислився, потім присів, але так далеко від іншого чоловіка, як тільки міг, тримаючи обидві сідниці на лавці. Я дам вам хвилину, але якщо ви почнете нести нісенітниці, я піду. І приберіть свої гроші. Мені це не потрібно, і я цього не хочу. Чоловік Поглянув на банкноту, немов дивуючись, чого це вона іще в його руці, і поклав її назад до кишені толстовки. Він поклав руки на стегна і почав дивитись на них, а не на Джеймісона. «Я... я алкоголік. Зараз у зав'язці. Чотири місяці тверезості. Якщо точніш, то чотири місяці і дванадцять днів». Вітаю, сказав Джеймісон. Він зрозумів, що чоловік не жартує, і йому ще більше захотілося встати і піти. Хлопець видавався нормальним, але Джеймісон був достатньо дорослим, аби знати, що іноді куку -ку не відразу видно зовні. Я вже тричі намагався зав'язати і одного разу не пив цілий рік. Я гадаю, що це мій. Останній шанс вхопити долю за комір. Я ходжу в анонімні алкоголіки. Це я знаю, що це таке. Як вас звати, містере чотиримісячний тверезон? Ага, мене звати Джек. Цього цілком достатньо. Ми не використовуємо прізвище у програмі. Джемісон це знав. «У багатьох людей на шоу, які йдуть по Нетфлікс, були проблеми з алкоголем». «Ну, і що я можу зробити для вас, Джеку?» «Перші три рази, коли я намагався зав'язати, у мене не було наставника. Того, хто слухає тебе і відповідає на твої питання, а іноді каже, що тобі робити. Цього разу він в мене є». Я познайомився з одним хлопцем на зборах у Бауері. Мені дуже сподобалося те, що він говорив, і як він тримався. Дванадцять років тверезості, твердо стоїть на ногах і працює в торгівлі, як і я. Він повернувся, аби глянути на Джемісона, але потім, немов злякавшись, знову витріщився на свої руки. Раніше я був добіса гарним продавцем. Продовж п'яти років я очолював відділ продажів компанії, ну, скажімо так, великої компанії, ви її, напевне, знаєте. А тепер, тепер я продаю вітальні листівки та енергетичні напої невеличким магазинам в п'яти округах. Остання, найнижча сходинка на сходах, чуваче. «Давайте, но ближче до справи», – промовив Джиммісон, але зробив це не різко. Він сам того не бажаючи дещо зацікавився. Не щодня незнайомець сідає на вашу лавку і починає розмазувати своє лайно. Особливо в Нью-Йорку. Давайте ближче до справи. Я саме збирався перевірити, як справи у Нью-Йорк Медс. Вони непогано стартували у цьому сезоні. Джек протир долоною рот. Мені... Сподобався той хлопець, з яким я познайомився у Бауері. Тож я набрався хоробрості, підійшов до нього після зборів і попросив стати моїм наставником. Це було у березні. Він окинув мене поглядом з ніг до голови і сказав, що візьметься за цю роботу, але тільки за двох умов. Перше, я маю робити все, що він скаже, і трохи. Телефонувати йому, якщо мені захочеться випити. «Тоді мені доведеться телефонувати тобі кожнісінької клятої ночі», – сказав я. А він відповів, знаєте що? «То й телефонуй мені кожної клятої ночі. І якщо я не відповім, розмовляй із автовідповідачем». Потім він запитав мене, чи працюю я за дванадцятьма кроками. «Ви знаєте, що це таке?» «Не дуже». Но я відповів, що до них іще не дістався. Він сказав, що коли я хочу, аби він був моїм наставником, то мені доведеться розпочати. Він сказав, що перші три кроки будуть одночасно найважчими і найлегшими. Вони зводяться до такого. «Я не можу зупинитися сам». Але з Божою помічу я зможу, тому я повинен дозволити йому мені допомогти. Джемісон гмикнув. Я сказав йому, що не вірю у Бога, а цей хлопець, його звуть Ренді, він сказав, що йому насрати. Він велів мені щоранку вставати на коліна і просити цього Бога, в якого я не вірю, допомогти мені лишитися тверезим іще один день. А якщо в мене це вийде, він волів мені встати на коліна перед тим, як лягати спати і подякувати Богу за мій тверезий день. Ренді запитав, чи згоден я на це, і я відповів, що згоден, тому що інакше я втратив би його, ви, ви розумієте? «Ну, звісно, ви були у розпачі». «Саме так, саме так, дар відчаю. Ось як це називають в анонімних алкоголіках. Ренді мені сказав, що коли я не буду читати ці молитви, а збрешу, що їх читаю, то він про це дізнається. Дізнається, тому що він тридцять років обманював всіх і все, навіть свою власну дупу. «І ви це зробили? Навіть не вірячи у Бога?» Так. «Я це зробив, і це спрацювало. Що ж стосується моєї впевненості у тому, що Бога немає, то, що довше я лишаюся тверезим, то більш вона зникає. А якщо ви хочете попросити мене помолитися разом із вами, то ха, забудьте!» Джек посміхнувся, продовжуючи дивитись на свої руки. «Ні!» Я все ще почуваюся ніяково через те, що стою на колінах, навіть коли я сам. Минулого місяця, у квітні, Ренді звелів мені робити четвертий крок. Я мав зробити моральну інвентаризацію, тобто глибоко і безстрашно оцінити себе і все своє життя з моральної точки зору. «І ви це зробили?» «Так». Ренді сказав, що я мав би записати усе погане, а потім перегорнути сторінку і перерахувати все хороше. У мене пішло десять хвилин на те, аби розібратися із поганими речами. І більше години на гарні речі. Коли я розповів про це Ренді, він сказав, що це нормально. «Ти пив майже тридцять років», – сказав мені він. Це завдає багато ран уявленню людини про саму себе, але якщо ти залишишся тверезем, то ці рани заживуть. А потім він звалів мені спалити ці сторінки. Він сказав, що це допоможе мені почуватися краще. Хіба таке можливо? Хм, знаєте, як не дивно, але саме так і відбулося. Принаймні, це підводить нас до наступного прохання Ренді. «Гадаю, це швидша вимога», – сказав Джиммісон, злегка всміхаючись. Він склав газету і відклав її в бік. Джек теж посміхнувся. «Я, я гадаю, ви правильно вловлюєте динаміку спілкування наставник-учень». Ренді сказав, що час зробити... П'ятий крок зробити що саме. Визнайте перед Богом, перед самим собою і перед іншою людиною справжню природу своїх помилок. Промовив Джек, роблячи пальцями лапки. Я сказав йому, що добре що я складу список і прочитаю йому. При цьому Бог може слухати мою сповідь. Таким чином, я, мовляв, вб'ю одним пострілом двох зайців. Хм, чомусь мені здається, що він сказав вам ні. Так, він сказав ні і звелів мені підійти до абсолютно незнайомої людини. Його першою пропозицією був дяка або пастор, але моя нога не ступала у церкву відтоді, як мені виповнилося дванадцять». І відверто, я не мав ані найменшого бажання туди повертатися. У що б я не вірив, а я іще не знаю, у що саме, але мені не потрібно сидіти на церковній лаві, аби допомогти собі із зав'язкою. Джемісон, який сам ніколи не ходив до церкви, розуміючи кивнув. Тоді підійди до кого-небудь на Вашингтон-сквер або в Центральному парку, і попроси його вислухати твій список помилок. Запропонуй декілька баксів, аби підсолодити угоду, якщо це знадобиться. Продовжуй просити, поки хто-небудь не згодиться вислухати. Він сказав, що найважче це просити. І знаєте, він... він мав рацію. Я... я ваша перша жертва? Вираз, який відразу ж спав йому на думку, але Джемісон вирішив, що це не зовсім справедливо. Тобто, я перша людина, до якої ви звернулися. Друга. Джек посміхнувся. Вчора я спробував достукатися до водія таксі, але він звалів мені забиратися геть. Джемісон пригадав старий нью-йоркський анекдот. Приїжджій, підходить до хлопця на Лексінгтон-авеню і каже «Перепрошую, ви підкажете мені, як дістатися до мерії, чи можна відразу йти нахрін?» Він вирішив, що не буде казати хлопцеві у толстовці Янкіс, аби той ішов нахрін. Він вислухає і наступного разу, коли зустрінеться зі своїм другом Алексом і ще одним пенсіонером Заленчем, у нього буде дещо цікаве для зав'язування